Частина 2. розділ 1. Жорж Дюра вернувся до своїх питомих звичок. Оселившись тепер у маленькому помешканні, на Константинопольській вулиці він жив скромно, як людина, що готується до нового життя. Навіть стосунки його з панією Деморель набули дружнього характеру, мов він, загодя, вправлявся до майбутньої події. І його коханка частенько дивувалася з такої поміркованості та спокою. Їх зв'язку і казала – Сміючись, ти ще більший тюхтій, ніж мій чоловік, і міняти не варт було. Пані Форестє ще не вернулась. Забарилася у Кані. Прислала йому листа, що приїде тільки в середині квітня. Але жодним словом не натякнула в ньому на їхню прощальну розмову. Він чекав. Тепер він вирішив ужити усіх заходів, щоб одружитися з нею. Якщо вона вагатиметься. Але вірив у свою фортуну. Вірив у силу принади, що собі почував, у незрозумілу і оборонну силу, що скоряла всіх жінок. Коротка записка попередила його, що рішучий час настає Я в Парижі. Зайдіть до мене, Мадлена Форестіє. Та й усе. Поштар приніс її о 9 годині. Того самого дня, о третій він до неї з'явився. Вона простягла йому руки, усміхаючись своєю гарною, привітною усмішкою, і хвилинку. Вони дивилися одне одному глибоко в очі. Потім вона прошепотіла. «Який ви добрий, що приїхали в той страшний час!» Він відповів. «Я все зробив би, щоб ви не наказали!» Вони сіли, вона почала розпитувати про новини, про вольтерів, про всіх співробітників і газету. Про неї вона часто згадувала. «Її мені бракує», – сказала вона. «Дуже бракує. В душі я стала журналісткою». «Що ж робити? Люблю це діло». Потім замовкла. Він ніби зрозумів, ніби відчув її у посмішці, голосі, у самих словах, і якийсь поклик, і хоч постановив бути обережним. Про бурмотів. «Ну, а чому? Чому б вам не взятися знову до цього діла під прізвищем Дюруа?» Вона раптом стала серйозна і прошепотіла, поклавши йому руку на плече. «Не згадуйте про це?» Та він догадався, що вона згоджується. Упав перед нею навколішки і приказував, бурмотів, пристрасно цілуючи її руки. «Спасибі! Спасибі! Я вас люблю!» Вона підвелася. Він теж підвівся і побачив, що вона дуже бліда. Тоді зрозумів, що подобається їй. Може, вже й давно. А що стояли вони лице в лице, то обійняв її та поцілував у чоло довгим і ніжним, спокійним поцілунком. Коли звільнилися з обіймів, мов попливши по його грудях, вона поважно промовила. «Слухайте, друже, я ще нічого не вирішила, а втім, мабуть, що так. Але пообіцяйте мені, що це буде в цілковитому секреті, аж я поки сама вам не скажу». Він заприсягся і пішов, не тямлячи з радощів. Відтоді, буваючи в неї, він тримався дуже обережно і не домагався повнішого слова, бо в її манері говорити про майбутнє у виразах згодом, у її планах, що торкалися обох їх разом, почував раз у раз щось значніше і делікатніше, ніж формальна згода. Працював дюра тяжко, витрачав мало, силкувався хоч трохи заощадити, щоб на весілля грошенят збити, і став таким скнара, як був раніше марнотратець. Минуло літо, потім осінь, а нікому й на думку нічого не спадало. Бо бачились вони рідко і дуже звичайно. Якось увечері Мадлена спитала, глянувши йому просто у вічі. Ви ще нічого не казали, пані Демарель, про наші плани? Ні, друже, я пообіцяв вам мовчати і нікому й слова не прохопився. Гаразд, час уже попередити її, а я Вольтерам скажу на цьому тижні, правда ж? Він почервонів. Так, завтра ж? Вона тихо відвернула очі, мов, щоб не примітити його хвилювання, і додала «Якщо хочете, поберемось на початку травня. Це дуже зручно. Я радо на все погоджусь. Мені хотілося б 10 травня, суботу, бо це день мого народження. Згода, 10 травня. Батьки ваші колоруана живуть, правда ж? Так ви казали мені. Так, колоруана, кантале. Що вони роблять?» Вони, вони дрібні рант'є. А мені дуже хочеться познайомитись з ними. Він завагався, чисто зніяковівши. Та, та вони, потім опанував себе і сказав сміливо: "Люба моя, це селюки, шинкарі, що до кривавого поту працювали, щоб мене вивчити. Я не стидаюся їх, але вас їхня простота, грубість може засоромити". Вона чарівно сміхнулася. Її обличчя світилося ніжністю і добротою. «Ні, я їх дуже любитиму. Поїдемо до них. Я хочу. Поговоримо ще про це. Я теж із простої родини, але батьки мої померли. Нікого на світі в мене немає». Вона простягнула йому руку і додала «Окрім вас». І він зворушився, схвилювався. Він уперше відчув себе переможеним з жінкою. «Я дещо подумала», – сказала вона, – «але це важко з'ясувати». «Що саме?» – спитав він. «Ось що, любий, я така сама жінка, як і всі. Маю свої слабості, примхи. Люблю те, що блищить і дзвенить. Дуже хотіла б мати дворянське ім'я. Чи не можете ви з нагоди нашого шлюбу трохи шляхетнитись? Вона й собі почервоніла, мов запропонувала йому щось не зовсім пристойне. Він щиро відповів. «Я й сам часто думав, тільки нелегко, здається, це зробити». Чому ж? Він засміявся, бо людей боюсь насмішити. Вона знезала плечима. Аж ніяк, аж ніяк, так чинять усі, і ніхто з цього не сміється. Розбити своє прізвище надвоє – Дю Руа. Дуже добре. Він зразу відповів, як знавець справи. Ні, не добре. Це надто простий, надто звичний і відомий спосіб. Я думав. Взяти за прізвище назву своєї батьківщини. Спочатку як літературний псевдонім, потім сполучити його потрохи з власним, а вже згодом розбити на двоє своє ім'я, як ви пропонуєте. Вона спитала «Ваша батьківщина Кантеле?» «Так». Та вона вагалась. «Ні, закінчення не подобається. Слухайте, а чи не замінити нам трохи слово «Кантеле». Вона взяла ручку на столі і почала черкати прізвище – вивчаючи їхній вигляд, раптом скрикнула "Стривайте, ось що!" і подала йому папірець, де він прочитав: "Пані Дюруа де Кантель". Він поміркував хвилину, потім поважно заявив: "Так, дуже добре". Вона захоплено приказала: "Дюруа де Кантель, Дюруа де Кантель, пані Дюруа де Кантель, чудово, чудово", і переконано додала: Побачите, як легко всі з цим погодяться, але не можу часу гаяти, бо потім пізно буде. Відзавтра ви підписуватимете статті Де Де Кантель, а хроніку просто Дюроа. В пресі це річ світова, і ніхто не здивується, що ви прибрали псевдонім. На час весілля ми ще трохи його змінимо, а друзям скажемо, що від слова дю ви через скромність були відмовились хоч і маєте на нього право, або й нічого не скажемо. Як вашого батька звуть? Олександр. Вона прошепотіла кілька разів. Олександр, Олександр, досліджуючи милозвучність складів, потім написала на чистому аркуші Пані та пан Олександр Дюруа де Кантель мають честь запросити вас на весілля свого сина пана Жоржа Дюруа де Кантель з пані Мадленою Форестіє. Вона подивилась на написане трохи віддалік, захопившись враженням, і сказала «Трохи винахідливості, і доходиш усього, що хочеш». На вулиці він остаточно вирішив називатись віднині Дюруа, а той і Дюруа де Кантель, і відчув у собі якусь нову поважність. І йшов сміливіше, піднісши вгору чоло і гордовито закрутивши вуса, як годиться, ходити дворянинові. Йому хотілося радісно оповістити перехожим «Мене звуть Дюроа Декантель», але вдома стурбовано згадав про пані Демарель і зразу ж попросив її листом прийти завтра на побачення. «Ой, важкенько буде», – подумав він, – «матиму добру халепу». Потім заспокоївся з власною безтурботністю, що охороняла його від життєвих прикрушів, і сів писати химерну статтю, про нові податки, які треба запровадити, щоб рівноважити бюджет. Запропонував у ній річний податок на дворянство розміром 100 франків, а на інші титули – з Баронського до Князького від 500 до 1000 франків. І підписав «Де? Де Дюруа?». Другого дня коханка сповістила його синім папірцем, що прийде о перший. Він чекав її трохи неспокійний, але вирішив не зволікати – і зразу ж їй все сказати. А вже потім, коли минеться перша буря, довести її розумним міркуваннями, що лишатися без кінця парубком він не може. І коли пан Демарель помирати не збирається, то мусив когось іншого в законі по собі обрати. Проте хвилювався, коли почув дзвінок, серце його заколотилося, вона кинулась йому в обійми. «Добрий день, любий друже!» Але відчувши холод у його привітанні, глянула на нього і спитала. «Що це тобі?» «Сідай, – мовив він, – нам треба серйозно побалакати». Вона сіла, не скидаючи капелюшка, тільки вальку підняла на чоло і приготувалася слухати. Він спустив очі, добирав, як почати, і поволі промовив. «Люба моя, ти бачиш, я дуже схвильований, дуже засмучений тим, що маю тобі сказати. Я тебе глибоко кохаю, справді, всім серцем кохаю». Тому страх, що тобі прикро буде, смутять мене більше, ніж навіть та новина, що я тобі зараз розповім. Вона зблідла, затремтіла і пробормотіла. «Що таке?» – кажи швидше. Він промовив сумно, але рішуче, з цією удаваною печалю в голосі, що з нею, звичайно, оповідають про приємні нещастя. «Я женюся». Вона так зіткнула, мов непритомніла, болісно зітхнула десь у глибині грудей, і почала задихатися, не здолаючи говорити, так здушило її вітих. Побачивши, що вона мовчить, він промовив. Ти й не уявляєш, як я мучився, поки це зважився тобі сказати. Але в мене немає ні становища, ні грошей. Я самотній, чужий у Парижі. Мені треба мати когось коло себе, щоб порадила, заспокоїла, підтримала мене. Саме товаришку, спільницю і шукав, і знайшов. Він замов, сподіваючись, що вона відповість щось, і готувався до гніву, криків та лайки. Вона простягнула руку до серця, немов хотіла стримати його, і дихала весь час уривчасто і тяжко, аж груди її хвилювалися, і тремтіла голова. Він узяв її за руку, що лежала на ручці крісла, але вона висмикнула її, потім прошепотіла, мов зовсім стерялась. «Ох, Боже мій!» Він Став перед нею навколішки, але торкатися до неї не зважився. Пробормотів, хвилюючись від мовчанки більше, ні від найбільшого обурення. Кло, моя маленька кло, зрозумій же моє становище, зрозумій і мене. О, який щасливий я був би, коли б міг з тобою побратись. Але ти замужем. Що ж мені робити? Подумай, ну подумай, мені треба вийти в світ, а зробити цього не можу поки не маю власного дому. Якби ти знала, іноді мені хочеться вбити твого чоловіка, він говорив своїм ніжним, м'яким, спокусливим голосом. Тим голосом щелинив уші музикою. В її нерухомих очах поволі набігли дві сльозинки і скотилися по щоках, а на віях набрякло ще дві. Він прошепотів. О, не плач, Кло, не плач, благаю тебе, ти серце мені краєш. Тоді вона через силу Через велику силу стрималась, щоб зберегти гідність та гордість, і спитала тремтячим голосом жінки, що ось-ось заридає. «Хто ж вона?» Він завагався на мить, але зрозумів, що цього не обійдеш. «Мадлена Форестіє». Пані Демерель здригнулася усім тілом і скам'яніла. Глибоко замислена, вона здавалося, зовсім забула, що він стоїть перед нею на колішках а прозорі краплі все текли і текли їй по щоках. Вона підвелася. Дюра догадався, що вона зараз піде, не сказавши йому ні слова, не дорікнувши, але й не простивши. І в душі почував образу та приниження, щоб затримати її, оповив рукою її сукню і стиснув під тканинною круглі ноги, що вмить напружились для опору. Він благав. «Заклинаю тебе, не йди так!» Тоді вона глянула на нього озори глянула важким, розпеченим, таким чарівним та сумним поглядом, що виявляє всю скорботу ніжного серця. Пробурмотіла «Мені, мені нема що сказати. Що ж, що ж я зроблю? Твоя, твоя рація. Ти, ти, ти вибрав те, що тобі треба». Вона отступилась і визволилась, і пішла. Та він уже і не пробував її затримати. На самоті він спантеличено підвівся, Мов по голові, його допіру приголомшено, Потім заспокоївся, прошепутів. Їй Богу не знаю, чи гірше, чи краще, Хоч без сцени, все таки добре. І збувши гнітючого тягаря, Почуваючи себе відразу вільним, незалежним, Готовим до нового життя, Почав голосно бити в стіну кулаками, П'яніючи від успіху та сили, Мов саму долю отак побивав. Коли пані Форестіє спитала його, Попередили пані Демарель? Він спокійно відповів. Звичайно. Вона допитливо оглянула на нього своїми ясними очима. Це не вразило її? Ні, аж ніяк. Навпаки, вона ухвалила. Про новину всі незабаром довідались. Дехто дивувався, дехто запевняв, що передбачали це, а інші тільки посміхалися, що це їх, мовляв, не дивує. Молодик, що підписував тепер свої фейлетони де, -де Контель, Хроніку Дюра. А політичній статті, що починав ряди годи давати Дю Руа, час здебільшого проводив у нареченої, і вона ставилась до нього з братньою приязню, де почувалось проте справжнє, тільки приховане кохання, і стримана, мов яка слабість пристрасть. Вона вирішила, що поберуться вони нишком, при самих тільки свідках, і того ж вечора поїдуть до Руана. Другого дня побачиться з батьками журналіста і побудуть у них кілька днів. Дюра спробував відмовити її від такого плану, але не спромігся і зрештою погодився. Отож, 10 травня молоді, відмовившись від церковної церемонії, бо нікого не запрошували, після короткої процедури в мерії вернулися додому спакуватися, а ввечері – вирушили з Санкт-Лазарського вокзалу шестигодинним потягом, що помчав їх у Нормандію. До того часу, як лишилися самі у вагоні, вони і двома десятками слів не перекинулись. А коли рушили, глянули одне на одного, щоб приховати легеньку ніяковість. Засміялися. Потяг тихо минав довгий батільйонський вокзал і проїхав Мершаву рівнину від фортифікації до Сене. Дюра та дружина його, коли не коли казали аби що, знову дивились у вікно. Коли приїхали аньєрський міст, аж зраділи, побачивши річку, а на ній барки, рибалок та гребців. Сонце могутнє травневе сонце осяяло скінним промінням човни і спокійну річку, що немов спинилась, не текла і не вирувала, завмерши в передвечірньому блиску і теплі. Парусник, що розкинув серед річки два великі трикутники, щоб спіймати легесеньке дихання вітру Виглядав величезним птахом Що ось-ось полине Дюра прошепотів Люблю парижські околиці А спогади про те, як я їв там рибу Найкращі в моєму житті Вона відповіла А човни, як гарно пливти по воді Коли сідає сонце Потім замовкли Немов не зважуючись далі Про своє минуле говорити І сиділи тихо Може відчуваючи в ту мить ніжну Поезію жалю. Дюра сів коло дружини, Взяв їй руку і поволі поцілував. «Коли вернемось, – сказав він, – То їздитимемо, іноді обідати в шату». Вона прошепотіла. «У нас тільки буде роботи, Таким тоном мов хотіла сказати, Треба жертвувати приємним для корисного». Він тримав їй руку і стурбовано думав, Як же перейти йому до пестощів. Перед недосвідченою дівчиною Він би не хвилювався, – але почуваючи медленні хитру і спритну жінку, потрапив у скруту. Боявся видатись їй дурним, надто сміливим або надто брутальним, надто забарним або надто хапливим. Він уривчасто стиснув її руку, та вона на його поклик не відповіла. Тоді сказав, «Мені дуже чудно, що ви моя дружина». Вона, мов, здивувалась, «Чому це?» «Не знаю, чудно, мені хочеться поцілувати вас, і дивно, що не маю на це права. Вона спокійно підставила йому щоку, і він поцілував її, як сестрину, і провадив. «Коли я вперше вас побачив, пам'ятаєте, на обіді, коли запросив мене Форесіє, то подумав, чорт бери, якби мені таку надибати. І ось це сталося, надибав, вона прошепотіла, це дуже мило, і дивилась на нього пильно». Хитро своїм посміливими очима. Він гадав, я надто холодний. Йолоп'я, треба швидше це робити, і спитав. Як ви познайомились із Форест'є? Вона відповіла визитно і лукаво. Хіба ми за тим до Руану їдемо, щоб про нього розмовляти? Він почервонів. Дурень я, ви мене просто лякаєте. Це їй сподобалось. Я? Невже, чому? Він присунувся до неї близенько, вона скрикнула «Ой, гляньте, олень!». Потяг йшов сан-джерменським лісом, і вона побачила кузулю, що з переляку майнула через дорогу. Поки вони дивилися розчинене вікно, дюра нахилився і припав до її шиї довгим жагучим поцілунком. Хвилинку вона не ворушилася, потім підвела голову «Мені лоскотно, годі!». Та він не відступився і ніжно торкався закрученими вусами до її білої шкіри. Пести її збудно і захоплено. Вона відхилилася, годі вже. Він оповив її, схопив руку в її голову і повернув до себе, кинувся на її уста, як ястреб на здобич. Вона борсалася, пручалась, відпихала його. Нарешті звільнилась і сказала Та годі вже. Він не слухав уже, її цілував жадібно і тремтячими устами намагаючись повалити на канапу. Вона через силу визволась і схопилась на ноги. «Ну, годі вже, Жорже, ми ж не діти, можемо й до рана почекати!» Він сидів геть червоний, охоплений цими розважливими словами, потім весело сказав, трохи себе опановуючи. «Гаразд, я почекаю, тільки десятка слів сказати не здатний, поки приїдемо. Подумайте, зараз ми тільки в поасі!» «Я сама говоритиму, сказала вона. Вона спокійно сіла коло нього і почала докладно з'ясовувати, що вони робитимуть, як повернуться. Треба лишати за собою помешкання, де вона з першим чоловіком жила, а Дюра теж має прибрати собі посаду і платню Форест'є у французькому житті. А втім, вона згодя перед шлюбом їхнім з певністю ділка упорядкувала всі грошові справи подружжя. Вони побралися з умовою роздільності майна. І всі можливі випадки були передбачені. Смерть, розлука, народження одного чи кількох дітей. Дюра, за його словами, мав чотири тисячі франків, але з них півтори тисячі були позичені. Решту він зібрав за рік, чекаючи зміни у своїй долі. Молода жінка мала сорок тисяч франків, що їх, як казала вона, залишив їй Форестіє. Згадавши про Шарля, похвалила його. Це був дуже ощадливий, Дуже акуратний та працьовитий хлопець, він швидко забагатів би. Юра вже не слухав зовсім інші думки його турбували. Часом вона спинилася, поринуючи в інтимні свої міркування. Потім провадила через три, чотири роки ви вільно зможете заробляти від тридцяти до сорока тисяч франків річно, так як шар заробляв би, аби був живим. Жоржеві набридли всі ці настанови, і він відповів. «Ми ж не за тим, здається, до Руана їдемо, щоб про нього розмовляти». Вона, сміючись, ударила його злегка по шиці. а «Ай, правда, я зовсім забула». Він підкресленно тримав руку на коліні і як вихований хлопчик. «У вас дурнуватий вигляд», – сказала вона. Він відповів, «Ви самі накинули мені цю роль, і з нею я вже не вийду». Вона спитала, «Чому? Бо ви не тільки вестимете наше господарство», але й керувати те моєю особою, та й справді. Вам, як удові, це личить». Вона здивувалась. «Що ви хочете цим сказати? Я хочу сказати, що ваше знання має розвіяти мою несвідомість, а ваш досвід замішньої жінки повинен просвітити мою паробоцьку безновинність». «От що!» – вона скрикнула. «Це вже занадто!» Він відповів. «Так воно і є. Я не знаю жінок, а ви чоловіків знаєте». «Бо ви – вдова, отже ви маєте мене виховати. Сьогодні ввечері або й зараз можете починати, коли захочете». Вона весело скрикнула. «О, якщо ви в цьому покладаєтесь на мене?» Він промовив голосом школяра, що бурмоче лекцію. «Я, звісно, покладаюсь, сподіваюсь навіть, що ви поважну науку мені дасте. За 20 лекцій, 10 початкових на читання та граматику, 10 на вправи та риторику». «Я ж нічогісненько натямлю!» Це дуже її потішило. «Дурень ти!» – скрикнула вона. Він провадив. «Як ти починаєш мені на «ти» називати, то я за цим прикладом піду і скажу тобі, любове моя, що я кохаю тебе дедалі, що мить більше, і Руан мені здається дуже далеким». Він говорив тепер з акторськими інтонаціями та гримасами, і це тішило молоду жінку, Звикла до поводження і жартів літературної богеми Вона дивилась на нього збоку і справді На нього любувалася, вагаючись між тим бажанням Що пориває руку до овоча на дереві Та розважливою думкою, що радить обіду почекати А той овоч скуштувати своєчасно І сказала, трохи почервонівши від думки Що її змагала Учню мій маленький, повірте моєму досвідові Моєму великому досвідові Поцілунки у вагоні нічого не варті, від них нудить. Потім, ще більше почервонівши, прошепотіла Ніколи не слід жати хліба з зеленим. Він глузливо сміявся, збуджений натяками, що спливали з її гарних уст. Потім перехрестився і губами поворушив, мов молитву шепотів, та й заявив Віддаюся під руку святого Антонія патрона з покуси. Тепер я вже кам'яний. Ніч трохи падала, обертаючи прозорою тінію, мов легким покривалом, велике поле, що тяглося праворуч. Потяг бів уздовж сени, і молоді задивились на річку, що розгорнулася біля колії широкою стрічкою полірованого металу, на червоні відблиски, на плями, що відбивалися з неба, яке горіло порпором та вогнем у приміщенні західного сонця. Блиск цей гаснув помалу, темнішав. Сумно никнув, і поле потопало в темряві з лиховісним тремтінням, Тим смертельним тремтінням, що раз у раз проходить по землі перед ніччю. Ця вечірня туга крізь відчинене вікно проходила і в душі. Такі веселі ще до піру, молодих, що зненацька замовкли. Вони притиснулися одне до одного і споглядали на кохання дня. Чудового, ясного, травневого дня. Оманті манті запалили улійного ліхтарика, і він кинув на сіре сукно обіття жовте меготюче світло. Дюра обійняв дружину за стан і притиснув її до себе. Його гостра жага оберталась у ніжність, у млосну ніжність, у тихе бажання заспокійливих пестощів, тих пестощів, якими присипляють дитину. Він тихо прошепотів, «Я тебе дуже любитиму, моя маленька мат». Ніжність його голосу зворушила молоду жінку Озвалась у її тілі Коротким дрожем І вона простягнула йому уста Нахилившись над ним Бо він притиснув щокою До її теплих грудей. Це був довгий, мовчазний Та глибокий поцілунок Потім раптовий рух Грубе і нестямне сплетіння тіл Коротка, задихана боротьба Шалене і незгрупне злиття Потім вони Застались в обіймах, трохи розчаровані, обоє, стомлені імляві, аж поки потяг не засвистів перед зупинкою. Вона сказала, пригладивши пальцями розпатлене на скронях волосся. «По дурному це? Дітва кими?» А він поцілував їй руки, перебираючи одна по одній з гарячковою хапливістю, і відповів «Я, боже, слю тебе, маленька мед». До Руана вони майже не ворушились притискавшись щокою до щуки, втупивши очі в ніч за вікном, де часом пропливало світло по будинках і марли задоволені своєю близькістю, і дедалі пристрасні щекаючи інтимніших та вільніших обіймів. Спинилися вони в готелі, що вікнами виходив на пристань, і нашвидко повечерявши клалися в ліжко. Другого дня покоївка розбудила їх о восьмій. Коли вони випили по чашці чаю – Поставленого їм на нічний столик, Дюра глянув на дружину, в щасливому пориві людини, що допіру знайшла скарб, схопив її в обійми і бурмотів Моя маленька мед, я почуваю, що люблю тебе дуже, дуже. Вона усміхнулася довірливо і задоволено усмішкою, і прошепотіла і собі його цілуючи, і я теж, мабуть. Але відвідини батьків непокоїли його. Не раз уже він свою дружину попереджав підготовлював її, намовляв. Та все йому здавалося замало. «Ти ж не знаєш!» – почав він знову. «Це селяни, справжні селяни, а не опередкові». Вона сміялася. «Та знаю, ти вже досить мені про це казав. Ну, вставай і мені дай устати». Він скочив з ліжка і, зуваючись, провадив. «Там нам незручно буде, дуже незручно. В моїй кімнаті є тільки старе ліжко з сіником». У каптеле перини не водяться. Вона, му зраділа, тим краще так гарно кепсько спати коло-коло тебе і прокинутись від північого співу. Вона наділа пенюар, великий пенюар з білої флателії. І дюра його зразу ж пізнав. Йому стало прикро. Чому? Він знав, що дружина його має цілий десяток такого ранкового брання. Та хіба ж не могла вона свого хустання знищити і купити нове? «О, дарма! Йому хотілося б, щоб її хатня одежа, щоб нічна білизна, любовна білизна не була та сама, що з іншим». Йому здавалося, що м'яка і тепла тканина зберегла щось від обіймів форстіє. Він підійшов до вікна і закурив. Вигляд порту – широкої річки, вкритої легкими щегловими суднами та кремезними пароплавами, що їх з рюкутом розвантажували по набережній, вертки машини – Схилював його, хоч і не вперше він це бачив, і він скрикнув «Чорт, як же гарно!» Медлена підбігла, поклала руки чоловікові на плечі і, відено схилившись до нього, стояла захоплена і зворушена. Приказувала «Ох, як гарно! А я й не знала, що на річці так багато кораблів буває. Через годину вони вийшли, бо мали снідати в батьків, яких попередили кілька днів тому». І ржаві відкритий екіпаж, що їх віз, брязкотів, як купа мідного посуду. А вони проїхали довгий, мершавенький бульвар, потім луки, де текла річка, потім почали виїжджати на горб. Стомлена мадлена задрімала під гарячими пестощами сонця, що ніжно гріли її в кутку старого екіпажа, мов лежала вона в теплій купелі світла та степового повітря. Чоловік розбудив її, подивися, мов він. Виїхавши на дві третини узбіччя, вони спинилися у місцевості, куди всіх возили мандрівників, бо вона славила своєю мальовничістю. Внизу лежала безмежна, довга і широка долина, де з краю в край бігла-струмилася річка. Вдалині вона помережена була безлічю острівців, потім гнулася коліном і перетинала руан. На правому березі стояло місто, оповите прозорим ранковим туманом, з блискучими від сонця дахами, з тисячу легеньких дзвіниць, шпилястих та оттятих, то різьблених, як велетенське безділля, чотирикутниками і круглими вежами, овінченими гандельними коронами з баштами, верхами та безліч готичних бань, що над ними височила гостра стріла собору, дивовижна бронзова голка, бридка, чудернацька і потворна, найвища в усьому світі а навпроти по другій бік річки стояли тонкі, круглі і стовщини на вершечку заводські димарі у великому передмісті Сан-Север. Численіші за своїх сестер-дзвіниці вони аж у далечінь полів ішли стрункими цегляними колонами і дихали синє небо чорним вугільним димом. Найбільший з усіх, як Хеопсова піраміда, завишки, друга – звикостей, створених людською працею – майже рівний із гордою кумою своєю, стрілою собору. Величезний паровий смак блискавка здавався королем серед роботящого і димучого заводських племені, як і сусідка його, королева гостроверхового збіговища храмів. Ген за робітничим селищем стояв ялиновий ліс. і сена, пройшовши між двома мостами, бігла далі вздовж горбастого берега, що поріс лісом у горі, і показував де-неде Біле каміння свого кістяка. Потім зникала на обрії, Ще раз накресливши довгу округу дугу. Туди і сюди по річчі йшли пароплави З муху завбіжки і пихкали густим димом. Волокли на буксирі біржі. Острівці тягнулися понад водою одне за одним Або розсувалися далеко, Як нарізна зерна зелених чоток. Візник чекав, поки подорожні налюблюються вдосталь. З досвіду він знав, скільки триває захоплення у мандрівників різних верст. Та коли рушив далі, дюра раптом постаріг за кількасот метрів двох старих, що навпроти йшли, і скочив з екіпажа, крикнувши «Це вони! Пізнаю їх!» Двоє селян, чоловік та жінка, йшли нерівно, хитаючись і штовхаючи іноді плечима. Чоловік був присадкуватий, кремезний, червоновидий, трохи череватий, але бадьори, Незважаючи на свій вік, жінка висока, суха, зігнута, сумовита, справжня жінка-хлібороба, що працювала з дитинства і ніколи не сміялася, тим часом як чоловік розважався собі, випиваючи з одвідувачами. Матлена теж з екіпажа зійшла і дивилася на цих бідолах, згнітивши серце і смутком, якого зовсім не сподівалася. Вони не впізнали свого сина, оцього красновитого пана, і ніколи не догадалися б, що ця вродлива пані у світлій сукні – їхня невістка. Вони мовчки й швидко йшли на зустріч сподіваної дитині, не дивлячись на городян, що за ними їхав екіпаж. Ось, порівнявшись, Жорж крикнув сміючись «Добрий день, татусю, дюра!». Вони обоє раптом спинилися, спочатку спантеличені, потім розгублені з великого дива. Стара перша стямились і пробурмотіла, не сходячи з місця. «Це ти, синочку?» Молодик відповів. «А вже що я? Матусю дюра!» І підійшовши поцілував її в обидві щоки міцнив синівським поцілунком. Потім потерся об скроні батька, що скинув свого рунського модного кашкета. Червоного, шовкового, дуже високого, як у різників. Потім Жорж заявив. «Оце моя жінка». І силюки глянули на Бадлену. Глянувши на неї, як на диво, з турботним страхом, поєднаним у батьків, з ухваленим задоволенням, а в матері – з ревнивою ворожістю. Чоловік, життєрадісний з природи та ще й повеселівши від випитої горілки і солодкого сидру, осмилів і лукаво підмогнув спитав. І поцілувати все-таки можна. Син відповів – а чого ж? І Мадлена ніякво підставила щоки під гучні поцілунки селянина, що потім витер губи долонею. «Старай собі!» – поцілувала невістку стримано і вороже. Ні, не така це невістка, як вона мріла. Повна і свіжа фермерша, як яблуко, червона і дебела, як племінна лошиця. А паніця шарпано виглядала зі своїми брижами та запахом мускуса, бо всі пахощі про неї мускусом тхнули. І всі рушили за екіпажем, що віз речі молодого подружжя. Старий узяв сина за руку. І, затримавши його, цікаво спитав: Ну, а діла ж як? Дуже добре. Той гаразд, а скажи, жінка твоя з посогом? Жор відповів сорок тисяч франків. Батько тихенько і захоплено свиснув, та тільки й зміг пробурмотіти. Трястя твоєї матері, так схвилювала його ця сума. Потім подав поважно і переконано: Сто чортів, це гарна жінка. Ви йому вона здавалася до смаку. А він колись зазнавця славився Медлена з матірю йшли мовчки Чоловіки наздогнали їх Прийшли в село Маленьке село, здовж шляху вишикуване Де з обох боків було по десятку хат Міщанських будинків та селянських мазанок Перші цегляні, другі глиняні Ті під соломою, ті під черепицею Шинок – дядька Дюра на доброму місці Лихенький домик з мезоніном Стояв край села ліворуч Над дверима за старовинним звичаєм висіла соснова гілка На знак того, що справлі можуть заходити Сніданок накрито в залі на двох заснутих столах Застеленим двома скатертинами Сусідка, що прийшла в поміч господині, глибоко вклонилася Побачивши таку пригарну паню А пізніше Жоржа скрикнула «Господи Ісусе, це ти, хлоп'ятко!» Він весело відповів «А вже ще я, тітко Брілен, І зразу ж поцілував її, як поцілував і батьків. Потім звернувся до дружини. «Ходімо до нашої кімнати», – сказав він. «Капелюха знімеш». Він повів її дверима праворуч до холодної білої кімнати з кам'яною підлогою та вапнованими стінами, де стояло його ліжко з полотняними завісами, розп'яття на кропильниці і дві кольорові картини «Поль та Віржині». Під синєю пальмою і Наполеон на жовтому коні були єдиною оздобами в цьому чистенькому і похмурому помешканні. На самоті він поцілував Мадлену. «Добрий день, Мед! Я дуже радий, що побачив старих. У Парижі про них не думаєш, а коли зійдешся, все-таки приємно». Та батько кричав, стукуючи кулаком у перетинку. «Швидше, швидше! супрохолоне. Треба було сідати до столу. Це був довгий селянський сніданок – з багатьох страв, без ладу поданих, кобаска біля баранини, яєшня після ковбаси. Батько Дюра, звеселівши від сидру та кількох шлянок вина, відкрив фонтан красномовства, який про великі свята зберігав, розказував масні і брудненькі анекдоти, що з його приятелями, мовляв, сталося. Дюра знав їх усіх, але сміявся, сп'янівши від рідного повітря, захоплений питомою любов'ю до батьківщини, до знайомих з дитинства місць, усіма почуттями, усіма спогадами, всім колишнім дрібним покарбованим деревом, кривим стільцем, що якусь подію нагадував, парування землі пахощами смоли та дерев, що сусідського села віяли, духом житла, вогкості та гною. Стара дюра, час сумна, то суворо мовчала і стежила поглядом за невісткою, почуваючи ненависть у серці, Ненависть старої робітниці з усохлими пальцями та понівеченими від тяжкої праці цілом, до цієї міської жінки, що нагонила на неї відразу, мов щось прокляте, ганебне, мов нечиста істота для неробства та гріха створена. Раз у раз вона схоплювала з місця то страву принесла, то налити шклянку жовтого кислого вина і скаравки, або шклянки червоністого, піннявого, підсолодженого сидру, що висаджував затички як шипучий лимонад. Медлена нічого не їла, нічого не казала. Сиділа сумна і звичайною застиглою на устах усмішкою, тільки похмурою і покірною. Вона була розчарована, пригнічена. Чому? Сама ж хотіла приїхати. Знала, що їде до селян. Простих селян. Як же могла омріяти вона до мрій звичайного неохоча? Хіба вона знала це, Хіба жінка не уявляла собі все кращим, ніж воно насправді є? Чим здалека вона поетичнішим здавалася? Ні, але, може, освіченішими, шляхетнішими, привітнішими. А втім, вона ж зовсім не сподівалася бачити їх вишуканими, як у романах. Чому ж вони шокували її безліч непомітних дрібниць, безлічю незначних грубощів, навіть саму свою мужицькою вдачею, своїми словами, рухами і веселощами? Вона пригадала свою матір. Про неї ніколи нікому не говорила. Вчительку, виховану в Сен-Дені, яку звів хтось і яка ж від злиднів померла, коли Медлені було 12 років. І якийсь невідомий подбав, щоб дівчинку виховали. Мабуть, батько. Хто він? Його вона, непевно, не знала, хоч і мала невиразні здогади. Сніданок ніяк не кінчався, Почали сходитись відвідувачі, потискували руку батькові дюра, скрикували, побачивши сина, та лукаво моргавши, поглядаючи на молоду жінку. Це означало, матері його біс, яка ж гарна краля в жоржа дюра. Інші, не такі знайомі, сідали коло дерев'яних столів і гукали. Літр, шклянку, дві чарки коньяку, келишок репелю, і починали грати в доміно, голосно вбрязкали маленькими чорними і білими костяшками. Стара дюра весь час метушилася, похмуру слугувала одвідувачам, гроші від них брала і витирала столи краєм синього фартуха. Дим від люльок та дешевих цигар застила в кімнату. Медлена почала кашляти і спитала «Може, вийдемо? Я вже не можу». Але сніданок ще не скінчився, старий дюра був невдоволений – тоді вона встала і сіла коло дверей, що на вулицю, чекаючи, поки свекор та чоловік доп'ють свою каву з коньяком. Незабаром жор підійшов до неї. «Хочеш прогулятися до Сени?» – спитав він. Вона радісно погодилась. «Атож, ходімо!» Вони зійшли згори, найняли кураси, човна і решту дня каталися коло острова під вербами, дрімаючи в ніжній веселій теплій, заколисані теплими хвилями річки. Вернулися вони з Марком. Вечеряти при свічці було медлені ще сутужніше, ніж снідати. Батько тюра, добре вже підпивши, сидів мовчки. Мати виглядала так само похмуро. Бліде світло клало на сірі стіни тіні від голів з величезними носами та надмірними руками. Як тільки хто повертався в профіль до жовтого тремтячого світла, на стіні миттю виростала велетенська рука, підносила виделку до рота, навела подібну і слідом за тим, як паща страхітям роз'являвся рот. Коли повечеряли, Медлена вивела чоловіка на вулицю, аби не лишався у темній кімнаті, де тхнуло старими людьми та розлитим петвом. На дворі він сказав, «Ти вже нудишся?» Вона почала заперечувати. Він спитав її, «Ні, я добре бачу. Коли хочеш, то завтра поїдемо». Вона прошепотіла, «Так, дуже хочу». Вони тихенько йшли вперед. Стояла ніч, і в ніжній глибокій темрії їй вчувався безліч таких шелестів, шерихів та зітхань. Вони ступали по вузенькій алеї під височеними деревами між двох густих хащ. Вона спитала «Де ми?» Він відповів «У лісі». Він великий? Дуже великий, і найбільший у Франції. Дух землі, дерев, моху, свіжі й старі пахощі, густого лісу, де соковитість броньок, Мішається з пліснями мертвої трави, здавалося, спали в цій алеї. Підвівши голову, Матлена побачила зірки між верховітям. І хоч вітер не ворушив дерев, відчула круг себе тріпотіння цього листяного океану. Чудний дрож пройшов їй по тілі і узвався в душі. Невиразна туга знітила її серце. Чому? Вона не розуміла. Але здавалось їй, ніби їй звідусість загрожує небезпека. Ніби вона загублена. Потоплена всіма покинута сама, сама на світі, під цим живим склепінням, що вгорі темніло. Вона шепнула. Мені страшно, ходім додому. Гаразд, ходімо. А в Париж вийдемо завтра? Так, завтра. Завтра вранці? Завтра вранці, коли хочеш. Вони вернули, старі вже полягали. Вона спала кепсько, раз у раз прокидалась від незвичних сільських шелестів. Криків сови, рохкані свині, замкнутою поруч у хліві. Та північого співу, що лунав від півночі. Вона встала і зібралась у дорогу в досвіта. Коли Жорж об'явив батькам, що зараз їде, їх, мов, уразило. Потім вони зрозуміли, чи є це бажання. Батько просто спитав, чи скоро з тобою побачимось? Звичайно, цим літом. Ну, то й добро. Стара проборчала. Бажаю, щоб тобі жалкувати не довелося. Він подарував їм двісті франків, щоб їхнє невдоволення притишити. І коли о десятій годині під'їхав екіпаж, по якого хлопця послали, молоде подружжя розцілувалась із старими солюками та й рушила. «Бачиш, – сказав він, – я попереджав тебе, не варто було мені знайомити тебе з паном та панію Юруа Декантель, моїми батьками». Вона теж засміялась і відповіла, «Тепер я зачарована». «Це славні люди, і я починаю їх дуже любити. Пришлю їм із Парижа гостинці». Потім прошепотіла «Дюроа де Кантель». «Побачиш, ніхто не здивується з наших запросних курток. Будемо розповідати, що прожили тиждень у маєтку від твоїх батьків». І схилившись, поцілувала йому кінчик вуса. «Добрий день, Жо». «Добрий день, Мед», – відповів він, обнімаючи її за стан. Геть у глибокій долині виднілася велика річка, срібною стрічкою покручена під ранковим сонцем, і всі фабричні команди, що дихали в небо гулястими хмарами, і всі ж дзвіниці над старим містом.